Sí, continuem parlant de Medi Ambient perquè el proper diumenge 3 de juliol se celebra el quart dia català sense bosses de plàstic. Aquest dia els comerços integrants de la xarxa de comerç verd de Tiana no lliuraran la bossa de plàstic als seus clients, ja que es posen en marxa els punts de retorn del que vas. A més, doncs, l'Ajuntament de Tiana ha organitzat altres activitats relacionades amb aquesta celebració. I per conèixer els detalls d'aquest dia, avui tenim a l'estudi de Ràdio Tiana el regidor de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, Héctor González. Bon dia. Hola, bon dia. Ja. Doncs primer acte així una mica d'aquestes característiques al doncs càrrec ja i un acte important per la vila com és aquest, aquest dia sense bosses de plàstic. Mm, en què consistirà la celebració del dia d'avui? Eh, bé, val dir que sí que efectivament és el primer acte de, de dimensions ja importants que fem des del, des del canvi de govern uh, si em permets diré que, bueno, que tenim una enorme satisfacció de poder formar part d'aquest projecte, uh, ja seria el quart diumenge sense bosses, és una iniciativa que no, que no ve d'ara ni molt menys, ja fa uns quatre anys que que funciona i efectivament doncs eh, aquesta aquesta àrea que, que porto jo concretament, doncs no, no hem pogut fer una altra cosa, evidentment que eh, adherir-nos a aquesta campanya i moltes altres que vindran, que en el seu moment doncs, ja us anem explicant, perquè pensem que, eh, tot i que l'Ajuntament de Tiana ha estat pioner amb el tema de les iniciatives mediambientals des de fa molts anys, vam ser el primer municipi, com tots sabeu, eh, pioner a la recollida selectiva, doncs, evidentment, és un tema que no no només ens ha de fer estar orgullosos, sinó que ens ha de, de mantindre sempre en guàrdia. Per tant, tota iniciativa que pugui sorgir bé des de la casa, bé des de l'Ajuntament, o bé des de les iniciatives que puguin aportar doncs, persones que puguin participar, per exemple, en un Consell de, de Medi Ambient, o d'altres forces polítiques, o d'institucions eh, públiques o privades externes a l'Ajuntament de Tiana, doncs, evidentment, s'estudien, i si són viables, evidentment, ens hem d'apuntar, perquè tot el que funcioni a favor del, de la conscienciació mediambiental crec que és, és, vaja, és una obligació per al nostre. I obligació de la ciutadania també doncs, a posar el seu granet de sorra hi ha un lema al darrere d'aquesta celebració que és treu-te-la del cap com dèiem, doncs arribem al quart any de celebració d'aquest diumenge sense bosses de plàstic, però tot i així sabem que hi ha establiments que les continuen fent servir, que hi ha alguns també clients compradors que també continuen dient quan no li donen de, ostres, i la bossa de plàstic què? O sigui que treu-te-la del cap també va amb una direcció molt clara no? Efectivament, això és una rèmor això és una cosa que anem que n'hem atlosagant des de fa molts anys, hem de pensar que pràcticament des dels anys 70 la bossa de plàstic ha esdevingut un símbol d'aquest de, eh, fals eh, progrés eh, social i industrial Dic fals perquè la sensació que dona és que hem evolucionat i hem crescut i hem millorat, però la veritat és que el preu mediambiental que estem pagant, des a de fa uns 50 anys aproximadament, no només a Europa, sinó a tot el món, doncs demostra que la factura que estem pagant i que pagarem és, és enorme. Eh, erradicar aquesta mentalitat de, sobretot la gent més gran, hem vist que a partir dels anys 70 la bossa es devenia doncs, un element més a incorporar el, el, el cabàs al cistell de la compra, doncs realment és una qüestió pedagògica, que és feina nostra intentar que, mica en mica, amb aquestes i altres accions, anar una mica eliminant no?, de, del de l'imaginari popular. La bossa de plàstic hauria de ser una cosa doncs, que, que realment formi part del, del passat. És aquella típica substància que els experts en medi ambient anomenen la calcitrant. No? És una substància de uh -huh. calcitrant que sí. té moltes connotacions. És una substància que amb el mitjà ambiental eh, no es descompon. Eh, si la gent tingués consciència que realment una bossa de plàstic pot estar entre 400 i 1.000 anys al eh, mig al camp sense descompondre'ns, clar eh, suposo que el pensament o la, o la, o la forma d'enfocar les seves compres seria diferent i acceptarien de molt, de molt bon grau doncs, el, el, el, el fet de que algú, com ara nosaltres en aquest cas, o altres persones en el passat doncs, posessin sobre la taula iniciatives d'aquest caire eh, clar, si, si fem comparacions i, i veiem que la vida útil d'una bossa és de les coses més curtes que hi han a la vida, potser també ens ajudaria a mentalitzar-nos. La vida útil d'una bossa, des de l'establiment en el moment que fem la compra, la portem a casa, si vivim a dos minuts de casa aquella bossa ha fet aquesta vida, ha fet aquest viatge, de la botiga a casa i un cop a casa la llançarem uh -huh. si a més a més aquesta bossa no va a parar el contenidor que d'anar a parar eh, és el que se'n diu indeguts llavors eh, aquests impropis eh, més ben dit, eh, aniran a parar bé se saber on i ja tindrem aquest cicle una altra vegada que durarà san tan anys fins que aquesta bossa no es degradi. Per tant, jo crec que la nostra funció, la nostra feina sobretot, és fer aquesta tasca pedagògica, que tothom entengui que la bossa no és una cosa pràctica, que és un, és un tema substituïble i que tardo o d'on ens passarà factura. De fet ja ho està fent, però és molt important que tothom prengui consciència de que la factura eh, la pagaran els nostres fills, això de ben segur. Doncs parlem i durem detalls de, de la iniciativa de la campanya que com dèiem, tindrà lloc en el nostre poble, com és els punts de on del que vas, en què consisteix? Doncs això consistirà, com ja s'ha publicat a les diferents notes de premsa que surten tant de la, la pàgina web com altres comunicats que s'han fet fins i tot d'aquesta casa, doncs es tracta de que qualsevol persona que pugui anar a comprar a qualsevol dels establiments adherits a, a aquesta xarxa de comerç verd, a, doncs a, no cal que, que esperi una bossa, perquè no la tindrà en aquest moment, i se li donarà un cabàs pel qual haurà de deixar un petit dipòsit d'una una quantitat doncs molt, molt baixa que evidentment es recuperarà el moment de tornar a lliurar aquest cavas. Això que ens permetrà, doncs ens permetrà que la persona pugui fer ús d'una compra responsable, que no faigis via, evidentment, les bosses de plàstic, però sobretot també fer entrar una mica aquesta persona, aquest comprador o compradora, amb la dinàmica de que una compra sense plàstic és possible. Per tant, aquest cavas, del que es tracta, és que ajudi a incorporar aquesta nova filosofia i entre tots, mica en mica, doncs anem abandonant aquest aquest mal costum de, de, de fer servir el plàstic. Com incentivarem això? Doncs cada vegada que es faci una compra, eh, el comprador o compradora es celebrarà un, un, un tiquet en el qual eh, li permetrà entrar en un sorteig que es celebrarà avui mateix a, a les 7 de la tard, aquí davant de a la plaça de la Vila, i amb aquest sorteig doncs, aquesta persona treure un, un premi, un, un carro de la compra ple d'articles doncs, eh, cedits per, per aquesta xarxa de comerços eh, eh, de la xarxa verda de, de Tiana. Per tant, aquí el que, del que es tracta, francament, és de fer aquesta pedagogia i premiar a les persones que ens fan un cop de mà pel bé de tots, i mirar que aquest projecte no es quedi aquí, que sigui un primer pas, i que més endavant, doncs, ens permeti posar una segona, una segona pedra que es pugui ampliar es pugui entrar en una segona, una segona fase que estem preparant actualment doncs perquè aquest sistema no es quedi en una mera anècdota i que es vagi convertint mica en mica amb un, una cosa normal uh -huh. eh? es tracta una mica d'això i recordem, doncs, ara mencionava que a les 7 de la tarda hi haurà doncs, aquests sorteig que tindrà lloc en el mar del festival de l'1,2,3 del Pallasso aquest divendres a la tarda a la plaça de la Vila i que també l'acta hi participarà a Nazcona per dinamitzar i convidar tothom adherir-se al Moviment R. Què vol dir això del Moviment R? Bé, el Moviment R és una iniciativa fantàstica que, que promou la Fundació Catalana per la prevenció dels residus i el consum responsable. R majúsculars, doncs, parlar-la sí, de reutilitzar i de, i de reduir. En aquesta iniciativa s'ha adherit gran quantitat de, de, de gent, de persones, a particulars, gent privada, però també un gran nombre d'institucions públiques i privades, fundacions, organismes, estaments diversos, doncs, que creuen que eh, realment és una iniciativa que s'ha de recolzar. Eh, hem de fer esment, evidentment, aquesta fundació, que ens està donant un, un suport indiscutible i un penta terrible en aquesta iniciativa, però evidentment no podem oblidar altres eh, ens locals supramunicipals com seria la, la Diputació de Barcelona, l'entitat metropolitana de Barcelona i evidentment la, la Generalitat de Catalunya, mm -hmm. sense els quals, evidentment, aquestes, aquestes apostes o aquestes iniciatives pedagògiques, clar, serien terriblement cares, no?, per assolir per un sol ajuntament. De fet, quan parlem d'aquest moviment en el qual hem de doncs, recalcar la importància de reduir, de reutilitzar, de reciclar, doncs sempre la R també, doncs, se centra molt en el reduir, no?, perquè es diu que un residu que no existeix és l'ideal, no?, o sigui, aquest és l'objectiu pel qual hem de treballar, no? Exacte, aquí el que s'ha de mirar, clar, hem d'entendre que venim arossegant una cultura de consum absolutament descontrolada. Uh -huh. Els nostres pares, o els nostres avis, per allà anys 60 o 50 tenien un criteri del consum absolutament diferent del que tenim ara hem entrat en una espiral de consum que alguns sectors critiquen d'una forma feroxa però potser també hem d'entendre que aquesta, aquest cercle Uh, costa de trencar perquè evidentment aquest consum desproporcionat està donant una sèrie de llocs de treball a tot el teixit industrial d'aquest país i de, i de tot arreu que si això realment s'hagués doncs, d'aturar de, de cop potser provocaria uns problemes que no sabríem què fer ben bé amb ells en qualsevol cas el que sí que és cert i dins tota la del món l'accés a consum comporta un accés total i absolut de, de, de residus no, no desitjables i no sé, et podria donar exemples per exemple, el, el 5% del pes de l'assistida de la compra correspon només als, als envasos o sigui, un 25% més o menys dels 4 milions de tones de, de residus que es produeixen anualment a Catalunya, corresponen envasos Clar, això, això fa mal, eh? Això fa mal i això ens hauria de fer reflexionar, realment I més que en aquesta línia doncs, també hem de, de dir que aquests envasos que trobem, doncs la fruita, totes aquestes qüestions, les trobem en els grans magatzems. Hi ha una altra línia paral·lela que és que, per ser verd, doncs, també s'ha d'anar a consumir en el poble, no? En el, aquest comerç de proximitat normalment no es fan servir aquests envasos. Efectivament, una de les grans coses que tenim a Tiana és aquesta xarxa de comerços eh, amb una total i absoluta mentalització en aquest sentit. Eh, bé, només cal, cal fixar-se que el, precisament és el comerç petit de proximitat el que menys incidència té amb la generació d'acidus. És a dir, les grans superfícies, doncs, el que estan fent és empaquetar fruita, verdura, tota mena d'articles, de, tota de, de, de productes, i evidentment li passarà exactament el mateix que la bossa de plàstic eh, de que parlàvem abans. És una safata de poliexpant o d'algun altre tipus de plàstic que farà la vida des del supermercat fins a casa nostra, allà la llançarem i aquí vindrà el gran problema. Eh, molt sovint es tendeix a oblidar que el comerç a proximitat és potser el millor aliat, que tenim el, el socialment parlant, perdó, mediamentament parlant perquè és el comerç de proximitat el que et donarà l'oportunitat de, de fer aquestes accions que estem intentant de tirar endavant com ara el dia sense bosses perquè és un tracte absolutament directe molt humà, molt proper en el qual podem entrar fàcilment en una dinàmica d'escolta, deixa la bossa no te la donaré avui, avui farem aquesta prova, avui et donem aquest cabàs de et donarem una bossa reciclada amb, un, amb unes pancartes que teníem d'aquí d'allà, escolta, mira, hem fet unes bosses maquíssimes m'has de deixar 5-10 euros de dipòsit i llavors com al final te la quedaràs uh -huh. no em tornaràs al dipòsit perquè t'agradarà el sistema i te la quedaràs aquesta és una mica la filosofia que tenem. per tant clar, eh, si, si hem d'analitzar o hem de posar mm, sobre la taula les, les grans superfícies comercials i el petit comerç és evident que el petit comerç a proximitat és guanyador al 100% en polítiques eh, sostenibles eh, pel, que fa, pel que fa al medi ambient 4 eh, dades Av, una persona que fa aquest consum amb un comerç de, de proximitat, segurament, segurament, a la propera compra que fage, no dubtarà de portar aquest cabàs que ha comprat perquè li ha generat aquesta inèrcia a la mateixa senyora al mateix senyor que li atés en el comerç per tant encara que sigui per aquesta relació humana li farà gràcia tornar a fer-ho servir potser el tema mediambiental quedarà en un segon pla però la satisfacció de dir Ei, mira, avui torno amb aquest cabàs què et sembla? Doncs això és una, una de les coses que ens agrada molt molt, molt, molt fomentar no? aquest tracte directe, tenim la gran sort aquest dia ja no és un poble petit encara i, i aquest comerç, aquest tracte directe ens ajuda moltíssim a aquest tipus d'inici i, i, i amb altres, evidentment. De fet, doncs no és estrany si busquéssim les bosses de, de dones i homes de, de Tiana, doncs trobar una bossa d'aquestes reutilitzables d'altres anys, no? Perquè és veritat que al final s'ha demostrat que és molt útil portar-la en el bolso enrotllada no, que no ocupa massa lloc i després anar a la botiga en un d'aquests perquè una de les justificacions de la bossa de plàstic és dir, és que jo surto a treballar no pensava que anava a comprar quatre coses i al final he anat a comprar no? doncs portar-la al bolso de manera continuada efectivament, i si no la portes al bolso doncs saps que en la botiga hi ha un, un espai on podràs trobar aquest cabàs, aquesta bossa recuperable utilitzable i bueno escolta, ja saps que és, una, és un petit dipòsit i escolta, si, si a casa teva ja tenies la de l'altre dia, doncs la tornes l'endemà, torna al dipòsit i aquí no passa res el cas és que tothom tingui aquesta possibilitat que ningú es quedi sense la seva bossa i, i, i, i tan contents aquest és el, el, el principal problema una de les coses que realment ens preocupa molt, és que potser la, la gent té la, la idea o el concepte de que el, el problema de la bossa és la dificultat del seu reciclatge no acaba aquí la cosa, el problema està en que el preu que estàs pagant per aquesta bossa, a part que normalment una gran superfície carregarà una part en aquesta bossa que et penses que et regalen és que quan aquesta bossa segueix tot el seu circuit vital arriba un moment que algú s'ha cuidar de destruir aquesta bossa. Doncs tot aquest recorregut vital de la bossa costa molt més calés que el preu de cost de la bossa. Uh -huh. Per tant, incinerar-les, o cremar-les, destruir-les, és realment on la factura puja més. I no només una factura econòmica, sinó una factura mediambiental, perquè evidentment tots els, els gasos d'efecte invernacle venen d'aquí en gran part. Per tant, el tema del que vas, jo crec que hi ha una dita que quan, quan et toca la butxaca realment reacciones sí. i jo crec que en aquest cas, a part de la consciència mediambiental, la butxaca ens la toca i molt. I també ens toca una mica l'orgull perquè moltes, durant molts anys s'ha doncs, conegut Diana com un poble pioner pel que fa al medi ambient, pel que fa a les mesures de prevenció de, en aquest àmbit de la nostra societat i, i bé, aquí fallàvem una mica. O sigui, que potser si toca l'orgull, no?, també hi Sí, també, també, estic totalment d'acord amb tu. El, clar, el, el, el nivell que s'exigeix d'un poble com ara el nostre, que ha estat pioner en tantes coses, pel que fa al tema mediambiental, eh, clar, tenim l'orgull a un nivell molt, molt, molt alt. Per tant, que algú ens pugui dir que ens ho diran, que de fet ja ens ho dient, ei, escolteu, heu estat pioner en coses increïbles arreu del país com pot ser que encara estiguin amb les bosses de plàstic. Llavors, uh -huh. jo crec que, entre tots una mica, ara, ara que agafem nosaltres la, la, qüestió, la qüestió mediambiental, sí. eh, crec que ara és el moment de, de posar-nos una mica seriosos, de tirar davant aquesta tasca pedagògica, de treballar plegats i de trobar aquests punts eh, coincidents entre ciutadania, eh, comerços i estament polític, i entre tots eh, impedir per tots els mitjans que, que aquest nivell d'orgull merescut, pugui, pugui baixar eh? per tant, jo crec que eh, el tema de les bosses si ens hi posem eh, jo crec que en un termini raonable el podem reduir molt hem de pensar que en els dos o tres últims anys s'ha reduït a Catalunya un 30% el consum de, de bosses jo crec que Tiana, quan ens hi posem ens hi posem i estic convençut que amb aquesta primera fase d'aquesta iniciativa i la segona que desenvoluparem d'aquí un temps jo crec que acabarem erradicant força la, la, la qüestió de les bosses hi ha un, hi ha un aspecte interessant a Irlanda es va aplicar un cànon de 30 cèntims per bossa. de nhi do va, 30, cèntims. 30 cèntims. Doncs les dades amb les que treballo em parlen d'una reducció del 90% de consum de bosses. clar, clar eh, Això és com tot. El, la ciutadania pot l'accionar per conscienciació o pot l'accionar... Amb sistemes potser no tan agradables. Jo no sóc de, del parer de gravar una bossa amb diners per evitar el seu, el seu ús. Jo crec molt més amb la pedagogia, amb la mentalització, amb tenir les idees clares d'un anem i què estem fent amb això de les bosses i que mica en mica ens hem mentalitzant de que escoltes som un poble ecològicament molt ben vist i hem de seguir així per tant el tema de, de gravar les bosses no, no, no sóc partida ni molt menys, però recu que en alguns països ha, ha significat que ha presentat pràcticament la desaparició de les bosses. Bé, com dèiem, doncs aquesta és una de les grans primeres accions de l'àrea de territori i sostenibilitat i ja que tenim el regidor aquí l'estudi de Ràdio Tiana, doncs, li preguntem precisament doncs, quina serà el seu gran objectiu o les línies de treball no?, que ja s'està plantejant sobre la taula. <coughs> perdó, sí uh, dintre de l'àrea de territori i sostenibilitat, evidentment doncs, uh, en dependran una sèrie de legidories d'àrees, no? que en alguns casos toquen directament el tema del medi ambient i d'altres i d'altres no, no. També és, em correspon a mi el tema de la mobilitat, el tema del transport i una mica en cuidar me tot l'aspecte de neteja de rieres, de, de camins forestals, el parc de la Serral Marina i uh -huh. altres temes relacionats. Però més, més directament tocant el tema mediambiental i el tema de mobilitat, Uh, part de les grans línies mestres que ens estem marcant és, és mantenir aquest nivell d'excel·lència mediambiental mantenir aquest nivell de, de sostenibilitat en el poble però sempre des d'un punt de vista de pedagogia total i absoluta. Nosaltres tenim molt clar que la pedagogia l'hem de començar a fer des de l'escola, en aquest sentit tenim uns, uns projectes en marxa doncs, molt, molt importants i molt ambiciosos amb, amb les escoles de Tiana, de tots els nivells educatius, i pretenem que aquestes accions no es quedin a l'àmbit escolar, sinó que entrin en a l'àmbit familiar, perquè som de l'opinió que eh, si els, les criatures a casa eh, eh, t'estan explicant que en el dia a dia tenen una actitud absolutament sostenible pel que fa una sèrie d'activitats dintre del seu àmbit escolar, doncs les famílies d'alguna manera han d'absorbir aquest esperit, l'han d'aprovar, l'han de felicitar els nanos per, per aquestes iniciatives i crec que s'han de sumar. Crec que totes les iniciatives que impliquin el nucli familiar són positives i a part, part d'això, doncs, evidentment, tira davant tot una sèrie de campanyes de, de, de sensibilització mediambiental que les estem dissenyant, a moltes d'elles, però sempre, sempre amb aquesta línia. Eh? La pedagogia, en cap cas un, una qüestió coercitiva, no, no, no hi crec massa, en fer servir doncs, mecanismes coercitius perquè, perquè la ciutadania entri en, un, en una dinàmica correcta pel que fa al medi ambient. I des d'aquest punt de vista pedagògic doncs, farem una sèrie de campanyes que us anem anunciant eh, paulatinament, que també van lligades a temes de mobilitat, perquè es vulgui o no el medi ambient doncs, no és només una qüestió de consum, no és només una qüestió d'un ús racional de l'aigua, que és un tema amb el que entrarem també molt, molt a fons i un tema de residus, sinó també un tema de mobilitat, d'un ús més intel·ligent del vehicle, de compartir cotxe, el sharing car que, uh -huh. que s'està posant de moda ara, i mirar una mica de relacionalitzar doncs, els, els vehicles perquè, clar, no és només un tema de consum i de, i de residus, sinó un tema de contaminació. Uh, precisament dimecres passat, eh, vaig estar a Barcelona, al, al Departament de... A, a la Generalitat, perdó, al, al Departament de Territori i Sostenibilitat, amb unes conferències de l'àrea metropolitana de l'autoritat metropolitana del transport en la qual s'estan doncs, proposant una sèrie de activitats de cara al setembre per la setmana de la mobilitat sostenible de la qual en parlàvem més endavant sí. doncs una mica perquè vagi a cavall d'aquesta política de sostenibilitat no, no és només un tema mediambiental és un tema també de mobilitat que han d'anar de la mà i han de mirar per tots els mitjans que l'objectiu final sigui, sigui aquest no? que TIANA hi un poble mm medi sostenible Bé, de moment ens quedem aquesta iniciativa al voltant del dia sense bosses de plàstic. Recordem que la iniciativa permet agafar un cistell dels comerços adherits a la xarxa deixant un dipòsit de 5 euros i que com dèiem, doncs, si no ens interessa després podem recuperar i que també aquest divendres a la tarda, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, es farà el sorteig dins del marc del Festival 1, del Pallasso d'aquest carro pre de productes que porta l'Associació de Comerciants i Serveis de TIAN en aquesta campanya. Héctor González regidor de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Adéu, bon dia. Adeu.